Я одразу ж зачинила тітка Марина. Данивку, як ти там? Аж чути, як б'ється тривога не тільки в слові, а й у серці жінки. Вчу, думи. Може, колись знадобиться, навіть сяку таку посмішку вибив устами. Цю книжку мені теж у столиці подарували. А я тобі дісти принесла. Першу молоду картоплю з укропом. Ти любив її колись, і твій батько любив. Метнулась до закутка, звідти винесла діжечку, хвартухом обтерла її, поставила на току, перевернула до гори дном, вмостила на днище горня, що здіймало пару, глечик з холодним кисляком, хліб і огірки, просту селянську вечею, яка нагадала йому ті літа, коли ще жили його тато і мама. Може, разом повечер'ємо? Даніель зітхнула жінка, виняла з його чуба стеблину сіна, а коли Данило почав вечеряти, скорбно підперли рукою щоку. Отак і його мати в турботну годину стояли біля нього. Крізь щілини, Заглянули місячне проміння, воно ще більше підвело тіні жіночого смутку. І Данила не знав, що йому сказати, як подякувати цій добрій душі, для якої завжди чиєсь горе було її горем. «Спасибі, тіточко!» «Нема за що!» Знову зітхнули. «А тобі, Данилку, Десь треба безпечнішого місця шукати. Він німо поглянув на жінку. Ти ж нещодавно, як із пекла, придимів недоламок степочка Стьопочками газаник, і некав навколо хати, і в хату поткнувся. за тебе питав, а потім навіть у хліб заглянув. Там двері були відчинені. Я й спитала, може, і у клуню. Хватить совісті влізти. Блинув він очима, наче вовк. Пробомотів про такий час і вовче і повіявся кудись. От і випадає тобі знову дорога. Тітка Марина притулилась до його плеча. Данило почув її трепет, її біль. Не треба, тіточка. Поцілував жінку, вклонився їй. Я зараз піду. Ще рано. Хай споночі Я тобі ще торбинку принесу. Там хліб, шматок сала, рушник. Хай ніхто не збирає так рідних у дорогу, як збираю я тебе. Провела пальцем по віях, пригнулась і наче тінь вийшла із клуні. І знову ніч тривоги і полинової гіркоти і невідомості. Обережно тітченим садочком він виходить до Городніх ворітець і оторопіло зупиняється. Йому здалося, що раптом почала оживати полуватька баба. Марево? Ні, насправді вирухнулася стара камена, роздвоїлась і від неї відділилась якась принешкла постать. не Несамохідь вирвалась у Данила. Жін, зловтішно звався Степочка, потім сквапливо гайнув від половецької камени до стежки, стиснув уважисті кулаки. «Так от, громадянине Бондаренко, ви не хотіли мені ні написати, ні підписати характеристику. А зараз я вам напишу свою характеристику. Радісно злий переможно стає нас Данила». Та хіба ти досі не писав на мене своїх характеристик до носів? Писав. Самохіть і завчасно писав. І правильно робив, бо це мій актив. Тільки не здумайте тікати, бо я криком підійму на ноги всю вулицю і село. Або сам негіднику злетиш із ніг, розлютився із усієї сили в кулак у кулаку Стьопочку. Ви похитнувся, пригнувсь.